בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה ד', מיוסד על תורה ד' בליקוטי מורן. ריבונו של עולם, אתה עשית ימנו גדול, והוצאת אותנו ממצרים בכוח גדול וביד חזקה. והמדלתנו מחמישים שערי טומאה, והכנסתנו בחמישים שערי קדושה. ותיתן לנו ה' אלוהינו בהחמיך ובחסדיך הגדולים את תורתך הקדושה. על ידי משה נביאך נאמן ביתך. אילו אפילו מלא שירי חייה מולשוננו רינה כעמון גלב, ושפתותינו שבח כמחבר רקיע, לא נוכל להודות ולהלה לפניך על כל הטובות אשר עשית עמנו. אשר נתת לנו את תורתך הקדושה והתמימה, ובחרת בנו מכל האומות, בקידשתן ובמצוותיך היקרות, הנחמדים מזהב ומפז רב. וכמה זרות השארתנו, וכמה הוכחות הוכחתנו, לבלי לעבור על מצוותיך, למען ניטב לנו ולבנינו עד עולם. ועתה, אחרי כל הטובות והחסדים הגדולים והנוראים, אשר עשית עמם. וגם אותי השפל והנבזה, בתכלית השפלות, אשר אין שפלות למטה ממני. זקית גם כן בחסדיך הגדולים ועצומים אשר אתה מרחם על כל בשר. ובראת אותי בן זרע ישראל עבדיך, וקראת שמך עלי להיות בכלל ישראל עם קדוש, אשר שמך משותף בשמנו. ועתה אחרי כל אלה מה אומר לפניך יושב מרום, ומה ספר לפניך שוכן שחקים. ואיך יוכל עבד אדוני זה, עבד נבזה ושפל כמוני, לדבר ולפרש שיחתי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי. ואיך אפתח פי לעמוד לפניך אחרי אשר לא נסערתי לעמוד בטובתי. ודחיתי בידיים טובותיך וחסדיך הגדולים, ולא שמרתי את מצוותיך היקרות והחביבות, אשר הן הטובה הגדולה שבכל הטובות והחסד הגדול שבכל החסדים. אנא אדוני, אמנם חטאתי לאדוני אלוהי ישראל, חטאתי, עוויתי, פשעתי. והרע בעיניך עשיתי, וכזאת וכזאת עשיתי, ובפרט סוגריים, שאפרט את חטאיו, כי צריך לפרט את החטא. לך אדוני הצדקה, ולנו בושת הפנים כיום הזה. מה אומר, מה אדבר, מה עץ תדק? הראותי את מעשיי, וקיפחתי את טובתי וקדושתי, ופגמתי הרבה מאוד. גדול עווני מנשוא עצמו חטאי מספר. והנני עתה בעוונותי הרבים כאיש שיכור וכגבר עברו יין. כי עוונותי עברו ראשי כמסך אבו דכבדו ממני. ואם זכרתי ונבהלתי טעה לבבי פלצות ביעתתני. רחפו כל עצמותי כי אין שלום בעצמי מפניך תתי. ותהיה עוונותי חקוקים על עצמותי מכף רגל ועד ראש, אין מתום בעצם מעצמי, מפני חטאי ופשעי המרובים. כי כל עצמותי נשברו וננסרו על ידי עוונותי המרובים אשר נחקקו עליהם. אוי לי ואי לי, אוי לי ואי לי. מר לי מאוד, מר ממוות, מר מאוד. מר מכל מיני מרירות שבעולם. ובאמת עדיין לא התחלתי להרגיש כלל כאב אחד מעוונותיי, אפילו חלק אחד מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות. כי על ידי עוונותיי המרובים נטמטם ליבי ונתבלבל דעתי עד אשר אין אני יודע כלל ממני ומעצמי. ואילו זכיתי לידע ולהרגיש קצת מעט דמעט מעוצם כאב אחד מחצאיי ועוונותיי המרובים. אשר קלקלתי ופגמתי בשורש נפשי ואורכי ונשמתי ובעולמות עליונים. ומרדתי נגד אדון כל אשר השמיים ושמי השמיים לא יכלכלו. אשר כל מלאכיו גיבורי כוח ושרפים ואופנים וחיות הקודש ועולמות עליונים ועולמות למעלה מהעולמות גבוה מעל גבוה עד אין שיעור וערך. כולם מרעדון ויפחדון מאימת שמו. וכולם עושים רצונו באימה ביראה ואהבה. ואני בריאה קלה ושפלה שבכל הנבראים, טיפה שרוחה גוש עפר אבק פורח. מעלתי נגד אל עולם, יתברך שמו לעד. והנני מאמין בזה, שאם הייתי מתחיל להרגיש חלק אחד מאלפים ורובבות מעוצם מרירות וכאב אחד מחטאיי ועוונותיי מרובים, בוודאי לא היה מקום שיוכל לסבול את קול זעקתי. ולא הייתי יכול לסבול את קול צעקתי בעוצם כאבי ומרירת ליבי אפילו רגע קלה. וכל העולם כולו לא היה יכול לסבול את קול צעקתי. אוי, אוי, אוי, אוי על נפשי. נעוותי משמוע, נבהלתי מרעות, והשכלתי הרבה מאוד. ועל ידי מעשיי הרעים ופשעיי המרובים פגמתי בתורתך הקדושה והטהורה והתמימה. וקלקלתי והפכתי צירופי אותיות התורה הקדושים, והכנסתי אותם במקומות אשר לא ניתן להיזכר. והצירופים ההם אשר הפכתי דברי אלוהים חיים נחקקו על עצמותיי, ועל זה נתתי חס ושלום כוח לעכו ונתתי להם ממשלה, והערכתי את הגלות על ידי עוונותיי מרובים. ועתה, מה יש לי עוד צדקה ולזרוק עוד אל המלך? אבל אף על פי כן עדיין לא אבדה תקוותי ותאכלתי מה' כי חפץ חסד הוא. כי אתה רוצה בתשובת רשעים ואין אתה חפץ במיתתם. ובלחמיך הרבים לימדתנו להתוודות לפניך על כל חטאותינו ועוונותינו ופשענו. והורית לנו על ידי חכמיך הקדושים אשר בארץ המה להתוודות וידוי דברים לפני התלמיד חכם והצדיק האמת שבדור. למען על ידי זה תכפר לנו על כל עוונותינו ופשענו. וכמו שכתוב, חמת מלך מלאכי מוות ואיש חכם מחפרנה. וכמו שכתוב, ועובר על פשע לשארית למי שמשים עצמו כשיריים. שהוא הצדיק האמת, החכם שבדור, שהוא ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ועל ידי זה הוא יכול להעלות וידוי דברינו לפניך ולכפר כל עוונותינו ולהוציא כל הצירופים רעים שנחקקו על עצמותינו על ידי עוונותינו. ולהפוך כל הצירופים רעים מרע לטוב, שיהיו נעשים מהם צירופים קדושים כבתחילה, על ידי וידוי דברינו לפניו. ואז יתחברו ויתרפו שברי עצמותינו, וישוב כל אחד למקומם בשלום. ועל ידי זה נזכה להיכלל בך אדוני אלוהינו באורך אין סוף. אנא אדוני הרחמן מלא רחמים, חושב מחשבות לבעל יידך ממך נידך. זכור רחמך, אדוני, וחסדיך, כי מעולם המה. ורואה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב. מה נעשה אתה, אדוני אלוהינו, כי נשארנו יתומים ועיניו, ואין, ואין מי יעמוד בעדינו. אבד חסיד מן הארץ, וצדיקי אמת וחכמי הדור, שהיה להם כל הכוח הזה שהזכרתי לפניך, ויותר ויותר מזה, הלא נסתלקו בעמונותינו הרבים. עד אשר נשארנו ריקים וחסרים מכל טוב, ונשארנו כתורן בראש ההר וכנס על הגבעה. ואם אמנם בוודאי אין דור יתום, ובוודאי יש צדיקים אמיתיים גם בדור הזה, אך הם בהיעלם ובהסתר מעינינו, ואין אנו זוכים לידע מהם ולהתקרב אליהם. ועתה אדוני אלוהינו להיכן נפנה לבקש תרופה וצור היא והיה איפה הרופא נפשות לחבוש ולרפות מכותינו וכאבינו האנושה מאוד. אוי לנו כי שודדנו ונמס כל לב וחשלו כל ברכיים. בבוא השמש בצהריים ונלקח ממנו מחמד עינינו, משיב נפשנו, חיינו ואורך ימינו. תפארת ראשנו, גאון עוזנו, נפשנו ורוחנו ונשמתנו. קדושתנו וטהרתנו. הן המה צדיקי אמת קדושי עליון אשר נסתלקו בעוונותינו. שר המה למנוחות עזבו אותנו להנחות. הוא רואה את עמך מרודים מאוד בתכלית הירידה. ואתה אדוני אלוהים אמת בוחן ליבות וכליות ואתה יודע צפון לבבינו ועוצם תשוקתנו ותשוקת כל בית ישראל אשר נחשפה וגם קלטה נפשם למצוא מזור ותרופה למכתם. כל איש אשר יודע את נגעי לבבו כולם כאחד תאבים ומשתוקקים ומצפים ומחכים להתקרב לצדיק האמת. למען ישיב אותם מעוונותיהם ויתקן פשעיהם ויורה לנו את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה. ועתה אדוני אלינו, אי לך שדך הראשונים אשר מעולם היו בכל דור ודור צדיקי אמת רועי ישראל, אשר נשאו אותם בחיקם, כאשר יישא האומן היונק. עד אשר הורו אותם ברכי ה' וקרבו אותם אליך. ועתה למה זנחת אותנו, והקית אותנו מכה אשר לא כתובה בתורה הזו מיתת הצדיקים, אשר היא קשה מחורבן בית המקדש. ולמה תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה? ואנן יתמדי עוללים לא ראו אור, מלוכלכים בכל מיני שטוטים, מלאים חטא ועבון ופשע. מה נעשה ומה נפעל, להיכן נלך ונשותט, לבקש תרופה ותחבולה ועצה, לצאת מכסילות דעתנו ורוע לבבינו וכיעור מעשינו. אנא אדוני תן לנו חנינה ולא נובד, בקש צון עובדות, צאן נידח ואין מקבץ. קרב אתה אותנו ברחמיך רבים וחסדיך עצומים. כי באמת לפי דעתי ידעתי גם ידעתי, כי בוודאי לא היה ראוי לקרבני לפי מעשיי המכוערים ופעולותיהם מגונות ומחשבותיהם מעורבבות, וכל מעשיי הרעים ששניתי ושילשתי עליהם עד אין מספר. וכמה וכמה פעמים הבטחתיך וקיבלתי עליי שלא אשוב עוד להיבלתי ושלא אכעיסך עוד לעולם. ולא יכולתי לעמוד בהבטחתי אפילו זמן מועט, ומיערתי לקלקל את מעשיי כמה וכמה פעמים עד אין מספר. ואיך יעלה על דעתי לבוא לפניך לבקש ולרצות ולפייס אותך? אבל ידענו אדוני אלוהינו כי גבעו מחשבותיך ממחשבותינו, ורחמיך וחסדיך גברו ועמקו ועצמו מאוד מאוד למעלה מתפיסת דעתנו. ואי אפשר לדעת ולהשיג כלל עדיך עצמו וגברו רחמיך וחסדיך. חסדי ה' כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו לעולם. תשב אנוש עד דקה עד דכדוכה של נפש. על כן על רחמיך רבים אני בוטח, ועל חסדיך אני נשען, כי גם אותי לא תעזוב ברחמיך. ואם פגמתי מה שפגמתי, כמו שאתה יודע, עד היכן מגיעים הפגמים שלי, כי אנוכי אי אפשר לי לדעת ולהשיג כלל חלק אחד מאלפים ורובבות מפגם עוונותיי. וגם עדיין איני יודע כלל נגד מי מרדתי, ונגד מי חטאתי, כי השגת רוממותך נעלמה ממני בעוונותיי. אבל אתה לבד יודע מה שעשיתי ומה שפגמתי, איך ומה וכמה ונגד מי פגמתי. כי אין מי שיודע ממך, כי אם אתה לבד, יתברך שמך לעד. ועל כל אלה גברו החמך וחסדך, כי אתה יודע יצרנו, ואתה חפץ חסד. כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכיו וחיה, ועד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו. על כן באתי לפניך, אדוני אלוהי, ואלוהי אבותי, בלב נשבר ושפל רוח נשבר. שתחוס ותרחם עליי ועל כל חברתנו ועל כל עמך בית ישראל. ותשלח לנו צדיקי אמת, שיהיה להם כוח לתקן אותנו, להחזיר אותנו בתשובה שלמה ולתקן נפשנו ולכפר עוונותינו. ונזכה ברחמיך ובחסדיך הרבים להתקרב לצדיקי אמת ולראות אור פניהם המאירות. ועל ידי זה תזכנו ברחמיך הרבים להציל נפשנו האומללה מן הקוצים ומן הפחתים. שהן התאוות רעות ועצלות ותולדותיהן. ועל ידי שתזכנו לראות פנים המהירות של צדיקי אמת ולהתקרב אליהן, על ידי זה תינצל נפשותנו מן המידות רעות האלו. ונזכה בחסדיך לסלק ולשבר כל התאוות מאתנו. שלא יהיה לנו שום תאווה ותשוקה לשום דבר שבעולם הקיים אליך. וכל תאוותנו ותשוקתנו וחפצנו ורצוננו יהיה רק בך ובעבודתך. ונזכה להיות זריזים בעבודתך בתכלית הזריזות ולהיות שמחים וטובי לב תמיד, שלא תיפול עלינו שום עצלות ועצבות לעולם. רק נגילה ונשמחה בך, ונזכה לעבוד את אדוני בשמחה ובטוב לבב מרוב כל ולהיות בשמחה תמיד. ובכן תזכנו ברחמך רבים ליתן צדקה לצדיקי אמת, למען נזכה על ידי זה להינצל מחיה רעה ומליסטים שהם לשון הרע ודברים בטלים וגאווה ותולדותיהם. ותעזרנו ברחמך ה' אלוהינו שיהיה כל דיבורנו לשמך ולעבודתך. ולא נדבר דברים בטלים לעולם, רק כל דיבורנו יהיה בתורה ועבודה ויראת שמיים. ובפרט מחטא ועוון הגדול מאוד, שהוא עוון לשון הרע ורכילות, שהוא חמור ביותר. תציל אותי וכל עמך בית ישראל, שלא יצא מפי לעולם שום דיבור רע על שום ישראל שבעולם. אלוהי נצור לשנים מרע ושפתי מדבר מרמה. ותצילני מלשון הרע ומאבק לשון הרע ומרכילות ומאבק רכילות מעתה ועד עולם. ותזכני למידת ענווה באמת לאמיתו. ונפשי כעפר לכל תהיה, ואזכה לידע שפלותי באמת. ותצילני ברחמך רבים מן הכעס, שלא אכעס לעולם על שום דבר, ולא יהיה קפדן כלל, ולא יהיה בלבי שום כעס והקפדה בעולם כלל. רק אזכה להידבק במידותיך להיות טוב לכל, ולמקללי נפשי תדום. ותצילנו ברחמך רבים מן העניות ומן החוסר. ותזמין פרנסתנו קודם שנצטרך להם ברווח ולא בצמצום בהיתר ולא באיסור בכבוד ולא בביזוי, בנחת ולא בצער. מתחת ידך הרחבה והמלאה, באופן שאוכל לעשות רצונך באמת כל ימי חיי מעתה ועד עולם. ועל כל אלה תזכנו ברחמיך להתוודות וידוי דברים לפני הצדיק האמת והחכם שבדור, על כל חטאותינו ועוונותינו ופשענו, שחטאנו ושאבינו ושפשענו לפניך מנעורינו עד היום הזה. למען יכפר עלינו על ידי חוכמתו וענוותנותו, ויורה לנו הדרך הישר והאמת, את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה. והלידות תזכה אותנו להיות נכלל באין סוף. ונזכה לבטל עצמנו באמת עד אשר נבוא להתפשטות הגשמיות, ונזכה לשוב ולעלות אל המקום אשר נחצבנו משם. ותפתח לנו את אורך הגדול אשר אין לו סוף, ונזכה להיכלל בו ברצו ושוב. ובפרט בשעת תפילתנו תזכה אותנו, שבכל התפילה נהיה דבוקים לך באמת ובטלים אליך, ונבטל עצמנו לגמרי בעת התפילה שתהיה תפילה בהתפשטות הגשמיות. כי אין מעצור לאדוני להושיע, ואף לפי עוויינו וגשמיותנו ותוקף גלותנו בתאוות הגוף ומידותיו הרעים, אשר נתקשרנו בו מאוד כאסירי עוני וברזל. אף על פי כן, אתה גיבור ורב להושיע, וממך לא ייפלא כל דבר, ואין דבר נעלם ממך. ואנו בטוחים ומחקים ומקווים ומצפים אליך שתרחם עלינו ברחמיך הרבים, ותזכה אותנו לכל מה שביקשנו מלפניך. שנזכה לבטל לגמרי כל תאוות הגוף ומידותיו הרעים, עד שנזכה לבוא להתפשטות הגשמיות, להיכלל בך באמת ברצו ושוב כל ימי חיינו. עד היום אשר תאספנו אליך, ואז תזכנו ברחמיך להיכלל בך לעולם ועד. ולא יעכב אותנו שום חטא ורבון ופשע, כי על הכל תמחול ותסלח לנו ברחמיך הרבים וחסדיך הגדולים והנוראים. ותעזור לנו ברחמך הרבים לבטל רצוננו מפני רצונך, שלא יהיה לנו שום רצון אחר בעולם, רק רצוננו יהיה כרצונך תמיד. ונזכה לדעת כי ה' הוא האלוהים, ולדע כי כל מאורעותינו כולם הם לטובתנו. ולברך על הכל הטוב והמיטיב כמו שיהיה לעתיד לבוא, כמו שכתוב, ב' ה' דבר באלוהים הלל דבר. ונזכה להעלות המלכות למקומה, שיתגלה מלכותך בעולם, ולבטל מלכות הרשעה, ולשבר, ולבטל מלכות וממשלת כל העכו"ם מעלינו, מעל כל עמך בית ישראל. ותמלוך אתה ה' לבדך על כל מעשיך. ריבונו של עולם, ה' אלוהים, אתה ידעת כי לכל המעלות האלה היינו יכולים לזכות על ידי צדיקי אמת. ובכן, תכוננו בהחמיך רבים לגלות לנו ולהראות לנו את צדיקי האמת שבדור הזה ולזכות אותנו להתקרב אליהם למען תזכה אותנו על ידם לכל אשר ביקשנו מלפניך. ואם חס ושלום חטאותינו מרובים גרמו לעשות מסך המבדיל בינינו ובין הצדיקי האמת שיהיו נעלמים ונסתרים מעינינו חס ושלום ואין אנו יכולים להוציא לאור תעלומות והסתרת צדיקי אמת יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוה שאתה בעצמך, ברחמיך הרבים, תזכה אותנו, תעזור לנו לזכות ולהגיע לכל מה שביקשני מלפניך. בווידוי דברים שהתוודעתי לפניך, יהיה חשוב ומקובל ומרוצה לפניך, כאילו התוודעתי לפני החכם והצדיק האמת שבתור. בכל המעלות ומידות טובות, וביטול תאוות ומידות רעות, וכל שאר המעלות טובות שהיינו יכולים לזכות על ידי צדיקי אמת. אין מה שביקשנו מלפניך, ואין מה שלא הזכרנו לפניך, על הכל תעזור לנו, אדוני, אלינו ברחמיך הרבים. כי אתה אבינו, ואין לנו על מי להישען, כי אם עליך אבינו שבשמיים. כי גלוי בדואי לפניך שרצוני וכוספי חזק מאוד להתקרב לצדיק האמת. אך בעוונותי הרבים איני זוכה לדעת מי הוא ואיפה הוא. מי יתן ידעתי ואמצעיהו, הייתי מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, לבוא להתקרב אליו. מספר צעדי יגידנו. מלא רחמים, ראה רוני ועמלי, ראה רוני ומרודי לעניו הראש. שקדתי ואייק את בודד על גג. כי אין לי למי לפנות לי, ושער רק לך לבד עיני תלויות. חוס וחמול נא עלי, וסלח נא הלכתי ועוונותי ופשעי המרובים. לה' אלוהינו הרחמים והסליחות, כי מרדנו בו. למען שמך ה' וסלחת לעווני כי רבו, כי עמך הסליחה למען תברא. ועוזרנו וזכנו, ותתן לנו במתנת חינם ונדבת חסד כל מה שביקשנו מלפניך. ואם שגיתי בלשוני, אתה ה' תכפר בעדי. ותזכנו גם בעולם הזה לטעום מעין העולם הבא. ולהתבטל אליך, ולדעת שכל מאורעותינו הכל לטובתנו. כי טוב אדוני לכל, ותזכנו לגלות מלכותך בעולם למען דעת כל עמי הארץ, כי אדוני הוא האלוהים אין עוד. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. יהיו לרצון עם רפי והגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי.